Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, Uram, hogy el nem múló örök szerelemmel. Hogy neked az a vágyad, Uram, hogy megáldjál minket. Hogy közzel vonjál magadhoz. Hogy a te tüzedet, Uram, fölgyújtsad bennünk. Hogy ez lángoljon. Hogy életre akarsz hívni. Köszönöm, Uram, hogy a te ígéreteid valódiak. És köszönöm, hogy csodálatos tervezed az életünkre. És én kérlek, hogy ezt a mai napot is használd. Látogass meg minket. Újítsál meg minket. Tisztítsál meg minket. Ölej át. Megvalljuk, hogy szükségünk van rád. Sóvárgunk utánad. Te vagy az életünk értelme. Miattad jöttünk ide és találkozni szeretnénk veled. Uram, használd ezt a mai napot. Legyen meg a te akaratod, a Jézus nevében. Nem? Sziasztok mindenkinek, azokat, akiket ismerek, meg azoknak, akiket nem. Sziasztok, jó, hogy itt lehetek. És nagyon köszönöm etnek a megkívást, hogy eljöhettem, és... Tudom, hogy keresztül mentek a Jánosnak csodálatos levelén, de mai nap én nem szeretnék belerondítani abban, hanem megragadnám az alkalmat, mert holnap állítólag pünkösd van. És valahogy szeretném ezt az üzenetet ezzel kapcsolatban, amit az úra szívemre helyezett megosztani veletek. Jó? Egy utazásra készek vagytok? Akkor menjünk vissza nagyon-nagyon régre, jó? Ugyanis a pünkös nem egy egy magyar ünnep, mert sokan azt gondolják, de nem. Nem is egy új szövetségi ünnep, hanem ez, fú, nagyon régen ez a zsidóknak adatott. Egy aratási ünnep, ami nagyon érdekes körülmények között lett az övékké, mert amikor Isten nekik ezt odaadta, akkor ők pont nem arattak semmit. Tehát gondoljátok -e, hogy van egy aratási ünnep, és a sivatagba jöttek. És eltelik 40 év, és még mindig a sivatokba értek, és nem maradtok semmit. És nem tudjátok, hogy meddig fogtok ott élni. És van egy ünnep, amit minden évben meg kell tartanatok, hogy majd visszük az első zsengét, meg majd utána az aratti de mannál tesztek. Ugyanilyen érdekes, érdekes? Ugye... Ja, itt valaki megérkezett alul. Ezek, ezek a gyerekek? Vagy van más csapat van? Nem, jó, jó, így jó. <gül> Bocsánat. Mert Isten, amikor ő ünnepeket ad, akkor mindent az ő fiára vonatkozóan határoz meg. És ezek az ünnepek a törvény által a sivatagban, a Sinai Hegy környékén lettek átadva. És ennek lett egy megvalósítása akkor, amikor elfoglalták a mai Izrael területét, amikor bementek az ígéret földjére, és elkezdték megtartani azokat az ünnepeket, amiket 40 évvel hamarabb kaptak, de ennek van egy új szövetségi beteljesedése is. És ezt csak azért mondtam, hogy ugye értelmezhetetlen volt a sivatagba a pünkösd. És értelmezhetetlen volt a páska is, meg a sátoros ünnep is, mert még nem vetettek és nem maradtak, De ez az aratási ünnep, ami ami mi értelmezésünkben már pünkös névre hallgat, ez egy mezőgazdasági ünnep volt. Ahol az emberek, ahogy mondta a medpásztor, hogy húsvétkor vagy a páska alkalmával az első zsengét meglobogtatták, és rá 50 napra, a pentakosztra, a pünkösdre pedig az aratást ünnepelték. És ez egy háladó ünnep. És az a harmadik Mózes könyvének a 23. fejezete, a 15. verstől úgy értelmezi ezt az ünnepet, hogy az aratási hálaadó ünnep. Ami arról szól, hogy Isten hűséges. Hogy Isten megadja azt, amit ő megígért. Hogy az első zsengéből beteljesedés lett. Hogy van mit aratnunk. Hogy van mit tennünk egy évre hogy van élelem, van eledel, hogy Isten megáldott minket. És három nagy ünnep volt az Ószövetségben, amire úgy tekintünk vissza, mint zarándok ünnepekre, és ezek időrendben úgy néztek ki, hogy az első volt a Páska, ugye az évnek a kezdete, rá 50 nappal jött, ugye a. Aratási Háláld ünnep, és ősszel pedig volt a sátoros ünnep. Ezeknek az ünnepeknek volt egy rendtartása, különböző áldozatokat kellett bevinni, volt egy időtartalma, ami általában egy hétig tartott, de egy nagyon jellemző dolog volt mindegyikben, hogy márhol is élt az ember, ha a módja és lehetősége volt rá, akkor el kellett mennie Jeruzsálembe, és ott kellett bemutatni az áldozatot. Föl kellett menni a fővárosba. És ez egy óriási esemény volt a családoknak, hogy fölbútorozták magukat egy hétre, és elmentek, hogy ott Isten előtt hálát adjanak, hogy megéljenek az Úr színe előtt. És ez törvény volt, hogy háromszor egy évben utazni kellett. Voltak kivételek, de a legtöbb embernek ez megvalósult az életében évente. És az Úr azt mondta, hogy ez legyen örök rendtartás, nemzedékről nemzedékre. És ez... Így volt Jézus idejében is. Jézus is, amikor gyerek volt, mentve a családjával Jeruzsálemben. Mert megtartották az ünnepet. És így volt ez a honfoglalástól kezdve, amikor bementek a földre, elég sokáig, amíg nem mentek el fogságban. Van egy ember, akinek az életét szeretné megragadni, és akin keresztül. Szeretnék egy változásról beszámolni nektek. Ez az ember egy földműves, egy gazdálkodó. Egy olyan ember, aki már abban a generációban élt, amikor Izrael már bent élt a földön. Már megtartották az ünnepeket. És valószínű, hogy ő is megtartotta az ünnepeket, de sokszor ugye gonosz királyok bálványimádó időszakot hoztak el Izrael életébe, és akkor... Nehezebb volt ezeket az ünnepeket megtartani. Sokszor feszültség volt a társadalom és az Isten népek között, de ez az ember egy olyan ember volt, aki szerette az Istent. És szeretném, hogyha eljönnétek velem az első királyok könyvébe, és itt a 19. fejezetbe elmennénk. 19. fejezet, 19. verse. Amikor elment onnan, rátalált Elizeusra Sáfát fiára, aki éppen szántott, 12 iga ökör volt előtte, ő maga a 12-nél volt eddig. Elizeus az, aki 12 ökörrel szántott. Tudta, mit jelent az, amikor bemutatja az első kévét, és tudta azt, hogy mit jelent az, hogy arat. Tudta a különbséget. Gazdákodó volt. Tudta, hogy csoda, amikor egy magból aratás van. Vagy Isten csodája. Évente láttam, ahogy megismétlődik ez a csoda, hogy elveti a magot, eltelik egy idő, és arat abból. Mert meghal a mag, és utána kinyűl, és több lesz. És hogy abból él, hogy Isten gondoskodik. És hála van a szívébe. Valódi hála, mert tudja, hogy mit arat. Tudja, hogy sok ember van rábízva. És ő nagy gazdálkodó volt. Tizenkét ökörrel ma sem sokan szántanak. Abban az időben ez egy egész vagyon volt. Ő egy gazdag ember volt. Egy tehetős ember. Igen, sok szolgája volt. De ő egy olyan ember volt, akinek felelősségteljes volt az életem. Jó példát mutatott. Ő volt az, aki az ökrök mögött állt. Ő volt az, aki rendszeresen fölkelt, és kiment a földre. Megmunkálta azt a földet, ami az ő öröksége volt. Ő volt az, aki kitartó volt, mert 12 ökröt megtartani, az egy nagy munka. Az nem olyan egyszerű, csak hogy itt nem bekapcsolom a Honda traktort, és akkor megyek mögötte. Ott, ott az egy nagyon nagy feladat volt. És ő a nehézségekben, amikor rossz kedve volt, akkor is fölkelt, és kiment. Kitartó volt. Mert az aratás és a földművelés az nem olyan, hogy, az, hogy most rossz kedvem van, és akkor nem megyek ki akkor nem megy ki, mert most egy hétig nincs kedvem kimenni. Mert tele van a hócipőm azzal, hogy megint az ökröket kell befognom. Akkor nem fog szaratni. És ő tudta azt, hogy, azt, hogy mi az ő belső ambíciója, hogy most jó kedvem van, hogy kedvem van, majd megint összevesztem a feleségemmel, ezért nem dolgozom. Olyan nincs. Ott minden háttérbe szorul. Mert ki kell menni, mert közelg az aratás. És a munkának ideje van. És ez egy izzadságos Nehéz munka. Reggeltől estig. Nincs hobbi, nincs szórakozás, akkor munka van. És ő tudta ezt. Tudta, hogy ha prioritások vannak, azok mögé be kell állni. Egy kitartó, felelősségteljes ember volt. Egy olyan ember volt, aki amit elkezdett, az be is akarta fejezni. Egy tiszteletreméltó ember volt. Mert ezeket a tulajdonságokat azok az emberek is tisztelték, akik ott voltak körülötte. Hogy ő a főnök, ő a tulajdonos, jó példát mutat, jól bánik az emberekkel, és hogy lehet azt a példát követni, amit ő csinál, mert ez egy áldott élet. Mert hogy ő elkezd valamit, és befejezi. Elveti a dolgokat, és learatja a termést. Egy jó gazda. Egy olyan ember, akinek az élete tele van tiszta erkölcsi értékekkel. Egy olyan élet, amire a környezete azt mondta, hogy ez igen. Ez egy olyan élet, ami szimpatikus, ami követendő. És hogy tudta, hogy mik a határai. Tudta, hogy ez a Föld az enyém. Innen indulok, odáig megyek, ott meg kell fordulnom, és jövök vissza. És kezdem újra. És csinálom. Tudta az, hogy mi az a terület, amin belül ő bír? Mi az az élet, helyzet? Ahol neki hatása van arra, hogy itt a dolgok jól menjenek. Ez az ember egy olyan ember volt, aki szerette Istent, És megtartotta a törvényeket a maga módján. Tudta, hogy ő izraelita. Tudta, hogy Isten választott népe, Tudta azt, hogy Isten kihívta őket Egyiptomból, és neki kigérte ezt a földet, és ő azon át. Számára ez valóság volt, hiszen... Ott élt ízre területén. És meg kell hagyni, hogy egy gonosz korszakban élt. De ő azokkal a lehetőségekkel, amilyen rendelkezésére álltak, teljes szívéből szerette volna értékesen élni az életét. De valami volt a szívében. Amikor ő olvasta a tekercseket, az írásokat, vagy hallotta a rabbinikus tanításokat, amikor ő rá arra, hogy mit is jelent az ősök életem, Milyen volt Istennel a kapcsolatuk? Milyen volt az, amikor Isten csodákat tett? Hogy jöttek ki Egyiptomból? Hogyan jelent meg Isten a profétáknak? Hogyan volt valóságos az a dolog, hogy Isten ott van az ember életében? akkor egy nagyon mély vágy fogta őt el. Egy nagyon mély vágy, hogy ó, bárcsak velem is megtörténne ez. Bárcsak több lenne az életem. Mert ő tudta, hogy az Isten való élet az több, mint amit ő él. Több annál, hogy ő reggel estig szánt, és jó példával él. Több annál, hogy ő fogja az ökröket, és hajtja őket, és elvetti a dolgokat, és ad Istenek, és láratja. Hogy az Istennel való szövetségi kapcsolat, az sokkal több ennél. Hiszen olvasta az írásokban, hogy Isten mit tett Mózessen, és mit tett a profétákkal és az ősatyákkal, hogy milyen mély és valóságos volt a jelenléte ezeknek az embereknek az életében. És föltette a kérdést, hogy hogy lehetne ez velem. Lehetne én ilyen ember, akivel ez megtörténik. Hogy nem csak olvasom, hogy nem csak elmegyek és hálát adok, hanem az én személyes életemben megtörténik a csoda. Hogy találkozok Isten erejével, Isten dicsőségével, Isten valódi kapcsolatával és Hogy láthatnám már -e én azt, amit láttak ezek. Akik látták a láthatatont, Akiknek megnyílt a szemük a szellemvilágra akik ajándékozottak voltak, akiknek a kezeim nyomán csodák történtek, akik hallották Istent és elmondták, hogy merre kell menni, akik Isten vezetése alatt éltek. És azt mondta ez a földnöves ember, hogy bárcsak megtörténne velem ez. És nem tudta, hogy hogyan történhet ez meg. Nem tudta, hogy mit kell tennie, hogy ez megtörténjen. Hiszen érte a hétköznap életét. Élte azokat a napokat, amiket éltek a környezetében, és az emberek. És tette a feladatát. De a szívében ott volt egy vágy. Az a vágy, hogy ő ennél többre vágyik. Hogy Istenből többet akar. az eredetit kereste. És ezt senki nem tudta rajta kívül. Csak az Isten. Csak az Úr. Ő tudta. Mert az Úr szemei körbejárják a Földet, és figyelik az emberek szívét. És ugye ez le is van írva. Méghozzá a Krónikák könyvében, meg is keresem nektek, ha megtalálom, Egy pillanat, ez menet közben jutott eszembe. A 16. a második krónikák 16. fejezetében a 9. vers. Mert az Úr szemei áttekintik az egész Földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az ővéi. Az Úr áttekinti a Földet, és keresi azokat, akik tiszta szívvel az ővéi, hogy megmutasson nekik valamit az ő erejéből. Hogy az Úrnak van ereje. Van egy fizikai jelenléte, amit meg akar mutatni annyira meg akar mutatni, hogy keres embereket, hogy ki meg. Ha az emberben ott az vágy, hogy ő tiszta szívvel akar többet Istenből, akkor ő azzal fog szembesülni, amivel Elizeus is szembesült, hogy az Úr ezt már rég látja, hogy az Úr ezt már régen tudja, és igazából gyönyörködik abba, hogy ott van benne a vágy, hogy uram, mikor és hogyan lehetne ez több. Mert az úr körbejárta a földet, és látta Elizeust. Látta, hogy ő hogy élt. Látta az ő életének minden szegmensét, de látta az ő szívét is, hogy ott van benne a vágy, hogy többet szeretne. És amikor Illéshez hozzászólt az úr, akkor elmondta neki, hogy van itt egy ember, akit te nem ismersz. Van egy férfi, akit én szeretnék meglátogatni. És ami benned van, és ami téged Profétávat tesz, és ami miatt te csodákat teszel, az én felkenetésem, az én elhívásom, ezt én szeretném odadni neki. Szeretném elhívni őt. Szeretném fölkenni őt, hogy ő is találkozzon az én erőmmel, az én fizikai valóságommal. És hogyha visszamegyünk az első királyok könyvébe, a 19 és befejezzük ezt a verset, akkor következő találjuk, hogy elizársúgy ott van a 12. kökörnél, és amikor Illés elment mellette, rádobta a palástját, akkor ő ott az ökröket, Illés után futott, és ezt mondta, hát olyan meg apámat és anyámat, aztán követlek. Ő azt felelte, menj, de tér vissza, mert valamit tettem veled. Elizeus otthagyta őt, de aztán vette az egyik pár ökröt levákra, és az ökrök szerszámánál megfőzte a húst, odatta a népnek, és ettek, ő pedig elindult, követte illést, és szolgálatába áll. Szánt Elizeus, 12 ökörön előtt, mint egy nagyobb vonat mennek, ugyanúgy volt ez a nap, mint bármelyik másik nap. Nem volt semmi jele annak, hogy itt valami fog történni. Élt a hétköznapi életét. Mert hopp, terület vége, megfordulunk. Menjünk vissza. Aztán megint szántott. Én meg mindjárt lesek. De a lényeg, hogy... Aztán jött egy ember. Nem is tudta, hogy kicsoda. Biztos, hogy sok ember nem járt azon a környéken, de ez az ember épp arra ment, Szilésnek mondta az úr, hogy ez a férfi az, ő az elzeús. Ő hozzá küldtelek. Hát én láttam, hogy mi van a szívében. Szilés levette a palástját, hozzáért, azt ment tovább. Nem állt meg. Nem könyörgött neki. Nem kérte, hogy kövesse. Semmit nem mondott. Csak hozzáért. És azt mondja, hogy ha neked valóban az van a szívedben, akkor te tudni fogod, hogy ez az a nap, amire vágytám. Ez ez a nap, amikor az Úr jelenét eljött hozzád. Ez ez a nap, ami megváltoztatja a jövődet. Ez ez a nap, ami valóságosát teszi számodra azt, hogy Isten kicsoda. Nem tett semmit, sem illés. Csak hozzáért, Isten jelenléti vele Elizeushoz, és ment tovább. És Elizeusnál, úgy mondom, ott volt a labda a tér felé. Hogy mit kezdek ezzel? Hogy hát, jó volt valami, szép volt, jó volt, megyünk tovább, szántanunk kell. Vagy, hát elmennék, de nem megyek, mert itt a családom, itt a népem, itt van mindenem. Bármit kezdhetett volna ezzel. De Elizeusnak az volt a szívében, hogy nekem ez az életem értelme, hogy Isten jelenlétével egy legyek. Számomra ez mindennél fontosabb. Nem számít, hogy ki vagyok. Nem számít, hogy ki hogyan tisztel, hogy mik az értékeim, hogy hogy alkítottam ki az életstílusomat. Semmi nem számít. Csak az, hogy Isten jelenlétében én több legyek. Hogy a menny valóság legyen a számomra. Olyan volt, mint amikor megrázta az áram. Egybe hogy fú, várja valaki hozzámért. Nem azt érezted, hogy a köpenyért hozzá, hanem hogy Isten. És egy mondatot mondott csak. Hadd menjek el, hogy az anyámat, és elköszönjek apámtól, hogy elbúcsúzom tőlük, és visszajövek, és követlek téged. És Illés körülbelül ennyit mondott. Hát gyere vissza, mert valamit tettem veled. Aztán siessé. ne sokat időzzé. És levágta az ökröket. És sokáig nem tudtam, hogy ez most mit jelent. Még kellett levágni az a szegény ökröket. Azért vágta az ökröket, mert hozott egy végső elhatározást, hogyha nehéz lesz, akkor se tudjak visszajönni abban az életben be voltam. Hogy ez egy élethosszig tartó elhatározás. Hogy nem bánhatom meg hogy én igent mondtam Istennek. Ne legyen semmi, ami visszahúzza. És levágta az ökröket. És azt mondta, hogy én befejeztem ezt az életet, és elkezdtem Isten követését. Egy olyan embernek a szolgáltába állt, a keresztül Isten megérintette őt. Igent mondott arra az elhívásra, hogy ő legyen az új generáció profétája, illésnek az utódja, aki a természet fölöttiben él, és aki Isten vezetésében az egész népnek igazságokat hirdet. Ez az ember nem tudta, hogy mi fog történni majd vele. Nem tudta, hogy mi lesz az ő jövője. Annyit tudott, hogy a szolgálatába állt illésnek, mert Isten kenete leszállt rá. És ünnep volt ez a nap. Egy hálaadás, hogy Isten megismert engem. Látta a szívemet, és eljött a nap, amire mindig vágytam. Amit soha nem találtam volna meg. Hiszen ezerszer voltam a templomban és ott nem találkoztam ezzel. És sok emberre beszélgettem, de nem volt semmi sem abból, ami az igazság. És, és Isten elküldi az ő emberét, és hozzámér az ő kenetével, és lehetőségem van igen mondani neki. Újangott ez az ember, hogy illésnek látott a szolgája. És nem történtek még vele csodák? Semmi nem történt. Csak a megpróbáltatás és a nehézség volt. Lemondott nagyon sok mindenről. Onnantól kezdve egyökre nem volt, nemhogy tizenkettő. Onnantól kezdve nem volt az, hogy tisztelték az emberek, vagy ők kiemelkedő lett volna a népben, hanem azt írják róla, nem is ő mondja magáról, hogy Elizeus az, aki vizet önt illéstek a kezére. A legalacsonyabb szolgáti munkát végezte az, aki addig főnök volt. Csak azért, mert Istennek a jelenlétében akart tanulni, hogy hogyan élje azt az életet, ami Isten vezetése alatt van. És Illés nagyon sportszörűen mindig azt mondta neki, hogy na figyelj, nekem most el kell mennem, te meg el, jó, menjél vissza. Milyen érdekes, igaz? Azt gondolhatnánk, hogy Illés azt mondta, hogy ú, maradj itt mindenképpen, te vagy az utódom. Én, én azt akarom, hogy mindent megtanuljál, hogy vigyázzunk rá, hogy nehogy véletlenül megsérüljél. én is érte az életét, Elizeus ott volt a nyomába, piskos volt a keze, vizet öntött rá, segített neki, megállazott neki, főzött neki, ha tudott. Mit tudom én, sok mindent csinálhatott, ami fizikai segítség. De nem tett még csodákat. Nem tett semmit sem, ami Természet fölötti. Egy kiképzésben volt, egy felkészülésben volt. A második királyok könyvének a második fejezete elénk tárja a következőt: hogy eljön az a nap, amikor Isten magához veszi illést. És illés azon a napon elmegy. Gilgából Bételbe, Bétebből Jerikóba, Jerikóból elmegy a Jordán felé. Egy igen komoly túrán vesznek részt. És mindegyik alkalommal illés azt mondja Elizeusnak, hogy nekem el kell mennem, te meg hagyjál el. És Elizeus azt mondja neki, hogy én nem tudok elmenni tőled. Nincs arra lehetőség, hogy én elmenjek. Én Az életemre mondom, ezt írja, hogy nem hagylak el. Nekem, nekem az életem az, hogy én ezt csináljam. Nekem már ez az értelme az életemnek. Hova mehetnék? Az élő víz árad belőled. Ugye Jézustán hasonló kép van, hogy ho, hova mehetnék, mondja Péter, hogy hát, hát az élet árad belőled. Az Isten jelenléte árad belőled. Ho, hova mehetnék? Ahol voltam, nincs semmi, ehhez hasonló. És mindegy, hogy merre mész, nekem ez jelenti a legtöbbet. És ezt háromszor is megtesztelik. És van jelentőség, hogy miért ezeknek a helyeknek a pontján kell végig menni. És ez is egy folyamat, ami az úr keresztül vitte őt, de most nem akarok ebbe belemenni, mert így is még csak a bevezetőnél vagyunk, és hosszú lesz az este. De a lényeg, dirjátok? Ha ászotok, ne horkoljatok, azt nem bírom, jó? Csak az egy kérdésem Na de, tehát, hogy... És eljön az utolsó nap. És eddig Illés semmi jelét nem adta annak, hogy Elizeussal áttörés történik. Ugye egyszer hozzáért. Megérítette az Isten jelenléte, és Elizeus azt mondta, hogy ez az, amire vágytam egész életemben. És mindaddig, amíg Illés élt és szolgált, Elizaus semmilyen körülmények között nem tett semmilyen természet fölött itt. Hogy hányszor élvezte Isten jelenlétét? Szerintem nagyon sokszor, de várta a pillanatot, amikor ő is hasznos edény lehet. És eljön az utolsó nap. És fölteszi a kérdést Illés, amit a 9. versben olvosunk. a királyok második könyvének a második fejezetében. Amikor átmentek, mármint a Jordánon is túl, Illés azt mondta Elizeusnak, kéri valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Hát most őszintén, tegyük fel, hogy Isten egy embere itt van. Vagy maga az Úr. És megkérdezi tőlünk, Kér tőlem valamit. Mi az, amit kérnénk? Kér tőlem valamit. Mi az, ami a szívünkben van? Mi az, ami számunkra a legfontosabb? Mi mit kérnénk? Nem mondjátok el, lehet, hogy nem lenne őszinte, de mi tudjuk ott belül, hogy mit kérnénk. Ezt, azt, tamaszt, az ilyen színű legyen, az meg olyan nagy. Házad, telket, autót, pénzt, vagy kérnék még hármat inkább. Mit kérném? Amit ús kért, az számára legfontosabb volt. Az ő szívében ott volt a vágy. Ő sóvárgott Isten után. Sóvárgott az után, bárcsak én is lehetnék az, akiben telsz, aki ben ott ez, aki tává van veled. Aki megnyugszik a te jelenléted. Aki egy veled. Aki látja azt, amit te látsz, érzi azt, amit te érzel, és valóság lesz számára mindez, amit olvasott. Hogy az ősöknél ez megtörtént. És amit látott illesnél is. És egy nagyon bátor ember is volt. Mert nem elégedett meg azzal, hogy azt mondja, hogy figyelj, ami neked van, azt legyen nekem is én nagyon okos ember is volt. Azt mondjam, figyelj, ami neked van, mondjuk az legyen kétszer nekem. Ez volt az ő szívében. Hogy az Úrnában még több, mint ami neked van. Abba, abba, akkor nekem, akkor, akkor hadd legyek én, akinek kétszer anyt ad. Hadd legyek én, aki úgy szétárad belőle az Isten, hogy csak úgy csoda. ma figyeld ki, na, lehet, lehet, lehet, na, na, na lehet, lehet. És akkor mondja neki ülés, hogy Figyelj, te belenyúltál valamiben, mert ez nagyon nehéz kérdés. Te mondjuk, mondjuk most kiderült, hogy mi van a szívedben. Megtesztelte. Valóban akarod? Vagy nem? Egyet kérhetsz. Ez lenne az az egy, amit kérsz? Mert ma az utolsó nap, amikor kérhetsz, mert hónap én már fölmegyek. Ma még egyet kérhetsz. És azt mondta, hogy ezt én nem tudom neked megadni. Ezt csak az Úr tudja megadni. Nekem is az Úr adta. Én nem fogok senki, hogy neked adjak erőt, mondja neki Illés. Hát ki az ember, hogy Isteni erőt adjon? Az Úr az, aki adni akar. Ha neked ez van a szívedben, akkor van rá esély, hogy az Úr megadja. És hogyha látni fogod, ahogy fölmegyek a mennyben, és elragadnak a mennyei szekerek, akkor lesz neked. Ha nem fogod látni, akkor nem lesz meg. Ez egy érdekes kérdés, igaz? Ez egy érdekes válasz a kérdésre. Mert a kenet, az kapcsolódik a mennyei látással. Ha látni tudod a mennyei dolgokat, akkor beléptél a szellemvilágba, és látod azt, hogy Isten mit lát, és hogy mit akar. Megismerd a kijelentést, az ő szelleme hozza rád azt az élményt, hogy látásokat látsz, és álmokat álmod. És akkor szerintem elézzel, így, nem is pislogott, így nézte majd. És erre felvitték illest, elvitték, és láttam. És elkezdődött valami. Semmit nem tudta, hogy mi lesz, hogy lesz. Csak, szóval, fú, láttam, várja. Most, most, már, most már akkor várom, hogy hogy lesz. És belépett abba az életbe, ami az Isten szellemével teljes egység az az élet, amikor a mennyi erőforrások megnyílnak, és elkezdtek csodák történni az életében. Isten az utolsó időkben ezt a kenetet, ami Illésről ráment Elizeusra, ki akarja önteni sokakra? Túláradó módon. Ha az embernek olyan a szíve mint Elizausnak volt, hogy ez az élete értelme, ez a vágya, ez az a legfontosabb, amit szeretne még a Földön, akkor Isten megtalálja a szívét, és megkeresi az alkalmat, hogy őt hasonló módon bevonja a mennyi valóságban. Ugye az utolsó időkben, amikor Isten kiönti az ő szellemét, ezt Joel Profétánál látjuk, a harmadik fejezet első versében, és lassan elérkezünk a pünköstözám, lassan hónap van, de lényeg. a Proféta, 870. oldal, <gül> Való kicsit segít. <gül> harmadik fejezet első vers. Ezután kitöltöm majd lelkemet minden emberre, Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok láttomásokat látnak. Még a szolgákra és a szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön, vér, tüzet, füstölopokat és a többi. Na, az utolsó időknek az egyik jele a jóel profétálása alapján, hogy nem csak egy-egy ember, hanem még az is, akit talán ember sorba sem vesznek. Még a szolgák szolgálja. Még a legkisebb is. Még az is, aki magáról se gondol sokat. Az is találkozhat. Isten jelenlétél Ő is bekapcsolhat abból, hogy hopp, profitálok. Hopp, látásukat látok, hopp mennyei álmukat, támadok. Hét tegnap még nem így volt. Ma már így van. Az utolsó idő kell az, hogy az Úr tuláradó kiárad, és az emberek sokasága átéli ezt a mennyei élményt. Ezt a találkozást. Ami az Istennel való kapcsolat közepe és értelme. Ami nélkül nem valóságos az Isten. Ami nélkül mi úgy élünk, mint Isten népe, de élünk a saját területükön, és emberi mértség szerint éljük az életünket. De az utolsó időkben azt mondja az Úr, hogy én szeretném, hogyha az egész nép, mindenki átélné ezt. Embertól szeretném megjegyezni, hogy eljutottunk a pünkösdig. Ha már hónap akkor még ma. Apostolok cselekedetei, második rész, első vers. Van még időn, medbácsi? Van még kicsi? Van, van még? Jó, jó, jó. Már most kiléptem a mederből, de nem baj, igaz? Jó, jó, jó. <gül> Nagyon izgalmas lesz, tetszeni fog. Figyelj! Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrólmhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lámnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindjárt megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni. Úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor az úgás támad, összefutott a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták íme, akik beszélnek nem valamennyien Galéából való kell. Akkor hogyan hallhatja őket mindennyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, akik Mezopotámiában laktak, vagy Judeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Sziréna mellett van és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak arras arabok halljuk, amint a mi beszélnek, az Isten fenséges dolgairól. Álmélkodtak minnyáján, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édesbortól részegek ez meg. Ekkor előállt Pétel, a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szott hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, Vegyétek ezt tudomásul és figyeljetek szavamra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről el így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök a lelkemből minden halandóra, és profétának fiáitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, míg szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltöm azokban a napokban a lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vértüzet és fűsfeleget. Ez a pünkösd. Amikor az Isten megálmodta ezt a napot, akkor adott egy ünnepet a siatakban. Egy aratás ünnepet amiért hálások lehetnek majd az emberek. Hogy Isten betöltötte a szükségüket, az ő gondoskodásukat. És ez így volt Jézus idejében is. És akkor már sok más vidéken is éltek a zsidók, és sok más nyelven is beszéltek. De mivel ez egy zarándok ünnep volt, ugye, amikor föl kellett menni Jeruzsálembe, ezért fölmentek, mint amikor Németországból valaki hazajön meg Angliából hazajön, meg Oroszországból hazajön, mert éppen olyan ünnep van. És akkor hazajön, és be akarja mutatni a háláját az Istennek, és akkor azok az emberek, akik nem beszélték azt a nyelvet addig, ő meg beszél, mert ott dolgozik, meg ott él, hallja, hogy ez németűr dicséri az Istent. Ez meg oroszul, ez meg indiaiul, ez meg angolul. Tehát ezek csak magyarul beszéltek eddig. Hú, hogy van ez? És csodálkoznak. És azt mondja az egyik, hogy át, de ezek csak részegek, hogy hát nézni rájuk. Tiszta öröm van bennük, meg itt emel mindenféle táncolnak, énekelnek. Tiszta részeg az egész brigád. Nem ilyen komorak, tudod, hogy állnak, azt néznek, mint mi, hanem örülnek. Hála van a szívükbe. És akkor fölállt Péter. És azt mondta, hogy Joánia megérte az Úr. Hogy eljön majd az idő amikor kijöntöm az én szellememet. Ami pontosan, Isten precizitását zseniális, adj sebész, pontos, figyelj! Pont pünköskor betölti azt az ígéretet, amit sok száz évvel azelőtt megígért, hogy lesz majd egy ilyen nap. És egyszerűen csak eljött ez a nap, amikor lesz az Isten szelleme? Az első zsenge, ötven nappal hamarabb, Jézus Krisztus formájában elvettetett a földbe, és kiked belőle az új élet. És eljött az aratás ünnepe, amikor beteljesedik mindaz, amit az a zsenge hordozott. És eljön az a nap, amikor újra följön mindenki Jeruzsálembe, hogy találkozon Istennel, és megvan, megtörténik a csoda. Isten szellemek kiárod. És valósággá válik mindaz, amiről addig csak hallottak és gondolkodtak. Isten szerint éltek ők a maguk módján, fölmentek az ünnepre. Megpróbálták a maguk módján kezelni azt az életet, hogy mi Isten népe vagyunk. Megpróbáltak nemesen élni, hajtani az ökröket, tisztelettel életet élni. De a valódi Hála nem lehetett ott a szívükben. A valódi Isten élmény nem volt az övéjük. Mert Isten az ő szelleméből árasztotta ki ezt mindig, és árasztotta ki az utolsó időben is. Ezt elmével nem tudjuk kezelni. Ez a mennyből jön le, és ez a szívbe jön. És én akarom, Isten figyel engem, és akarja adni nekem. És attól a naptól fogva, hogy ez a pünkösdi esemény megtörtént, és beteljesedett ez az ünnep, megalakult az egyház. Hölgyeim és Uraim, azért vagyunk itt gyülekezetben, mert így alakult meg az egyház. Jó napot kívánok! Így alakult, ennek kéne ma is lennie. Erről szó a történet. Az úr ajándékokat akar adni, az úr látásokat akar adni, az úr örömet akar adni, az úr erőt akar adni, az Úr föl akar minket építeni, föl akar bátorítani, hogy több van nálam, mint sem, ami eddig volt. És ha nekünk azon a szívünkben, hogy adja nekem többet, akkor ő jó atya, hogy ne adna mennyi ajándékot. Tele van, kétszer, tízszer, húszor több van nálam még mindig. Nincs vége. És egy utolsó kép, jó, már én már kiszaladtam, mint már mindenhonnan, de mindegy, utolsó kép, jó? Lehet még egy kép, pici, pici? Jó, jó, jó, jó. Oké, oké, oké. Kettő, oké, oh, kettő, van ah, kettő. <gül> az első. Amíg én nem élem át ezt az élményt, addig akár burkoltam, akár nyíltam, Mindazt, amit én képzelek Istenről, és ami az én életem része, és a környezetem része is, hogy fölmegyünk az ünnepre, odaadjuk a kenyeret, bemutattuk az első zsengét, odaadom a tizedet, bemutatom az áldozatot, én vagyok az izraeli, én vagyok az Isten népe, így kell élni ezt az életet, addig mindazt, aki olyan, az kigunyolom. És azt mondom, hát mi történt, részeg vagy? De vak vagyok. Még nem látok semmit. Azt hiszem, hogy gazdag vagyok. Azt hiszem, hogy megerősödtem. Azt hittem, hogy tudásom van, és nincs szükségem semmire. De Isten pont nekünk mondja, hogy vegyél tőlem szemgyógyítóért, és kell meg a szemedet, hogy lássál, hogy lásd meg, hogy ez miről szól, hogy én milyen vagyok. És tűzben próbált aranyat, hogy megújulj, hogy ne légy olyan, aki szegény, mezítelen, ne légy olyan, aki mesztelen, hanem tudjál megújulni tőlem. És ezt a modernkor egyházának mondja az úr, ahogy nekik is mondta ott, hogy nem bortó részegek ezek, nem találkoztak az ő alkotójukkal. Oké, okay, ez az egyik, jó? Egyik. Rövid volt, igaz? Egy perces. Van még egy másik egyperces többi. Örkény öt perces, én egy, tudod. Amikor, mint te gazdag vagy, férfiaknak hogy jó? Gazdag vagy, bármit vehetsz, és van egy szerelmesed. És akkor gondolkodod, hogy mit vennének, mit vennék neki egy szép nakláncot, egy nagyon szépet, drága kőből így hogy világítson rajta. És akkor neki, hogy kedvesem, tessék, figyelj, ezt neked hoztam ajándék. És ránéz azt mondja, hogy jó, de szép. Nekem akarod adni. Hát ha kinek adnám, hát csak te létezel számomra. És fölvehetem? Hát persze. És fölveszi? És egyből úgy érzi magát, hoppá! Nőttem három centit. Hogy milyen gyönyörű vagyok? Mert ajándékvilágít rajtam. Az én gyönyörű férjemtől, szerelmemtől kaptam. És úgy mész, figyelsz, hogy ez nem kamu, nem kínai. Ez originál, milliárd karát. Bármit felvet hozzá, már önmagában az ő öltöztet. A mennyi ami a mi Ő a legdrágábbat adja nekünk. Hogy ez öltöztesse minket. Hogy ebben legyen a mi magatartásunk. Hogy ezt tőle kaptuk. Azért adja, mert hozzánk illő ajándékot akar adni. Olyat, ami ami valódi javunkra van. Az ő ajándékai, amit a mennyből küld, az azért van, hogy megismerjük, hogy ő mennyire szeret Minden ajándéka arra mutat, hogy megismerjük az ő szívét, hogy lássuk meg őt és érezzük azt, hogy ő szeret minket. Imádkozzunk egyet, jó? A többit meg majd a pásztor úr levezéngi. Halleluja, Jézus, én köszönöm neked, hogy eljött a pünkösd, és eljött, Uram, az Atya ígérete. Eljött, Te drága Szent Isten, és köszönöm, Uram, hogy Te kitöltötted önmagadat, és megemlékezhetünk erre, hogy megalakult az egyház. És köszönjük, hogy mi is részese vagyunk az univerzális testednek. Hogy itt Magyarországon 2000 évvel később még mindig igazate igazságot. És uram, én arra kérlek a Jézus Krisztus hatalmas nevében, uram, hogy ahogy várunk rád, vizsgáld meg a szívünket. És formálj meg minket. És bátoríts minket. Hogy legyen, uram, változás az életünkben. Öltöztessél fel minket, mennyi a jelendékaidban. Mutasd meg, hogy mennyire szeretsz minket. Uram, szükségben vagyunk. Szükségünk van rád. És fölismerjük, hogy Te vagy az élet értelmem. És hogy több van Te nálad, mint amit eddig átvettünk. Én kérlek Téged, hogy adja nekünk ma többet. érintse meg minket. Hívjál el. Töltsél be erővel. Töltsél be, Uram, mindezzal, amit elterveztél az életünkre. Legyen meg a te akaratod. És Uram, ne legyen semmi visszatartó körülmény. Semmi, Uram, ami megakadályozna, hogy azt az életet éljük, amit te nekünk elterveztél. Segíts meg minket. És mi hálát adunk neked. Valóban a hálával van a szívünk, Ez a háláadás ünnepel, Hogy a Krisztus meghalt és földtámadt, és mi mi vagyunk az a kenyér, aki az ő testéből született. És mi vagyunk az a kenyér, amiből ehet a világ. Mi vagyunk az a kenyér, akik már átalakultak. Uram, köszönjük, hogy megtörtént velünk ez. De kérünk, Uram, hogy adja még többet magadból. Ez a mi sóhajtásunk. Hogy só várunk utánad, És szeretünk téged. A Jézus nevében. Amen. Amen.